Úgyhogy a 2016. január 4 -e van és hétfő. A pontos idő 4 perc és 41 másodperccel múlott fél nyolc. Ez a Kéfe, Jancsi, minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János műsora. Először is tisztázzuk az elfogultságaimat. Az egyikről mindjárt beszámol, 2013. 16-án 10, 10 óra 52 perckor a Stop.hu. Fiala János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 Írt. Hát ez a két elfogultságomban, nem mondhatják, hogy ezt bék alatt tartottam volna, én ezt akkor kiszerűnek tartottam, ezzel kapcsolatban adáson kívül beszéltem Sándor Erzsivel, amelyet itt most nem peltraktálnék, mert nem készült róla Magdó felvétel. KVNC jelentés az árboz kosárból. 2015. december 21 e hétfő 18 óra 21 perc. Hétfőn délben közölték a Duna TV műsorvezető Jakupcsák Gabriella, hogy a köztévé nem számít rá, tovább elsős munkatársként tudta meg a Magyar Nemzet online.hu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 21 -e, 20 óra 18 mert. A magyar nemzet információja szerint a közmédió összesen 130 embertől válik megírja a Blik, akik között az egyik legismertebb kétség kívül Jakob A népszerű tévés a Duna televízió futó jelenlegi műsorok közül a kimondottan nézetnek számító Ridikül műsorvezetője, valamint a Magyarország Szeretlek című hétvégi só egyik csapatkapitánya volt.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 2015. december 22-e, 12 óra 17 perc. Mix online. A karácsony előtt három nappal közölte a közmédia 120-130 emberrel, hogy megszűnik a munkabizonyuk Köztük a Jakobcsák Gabriella is, aki egyébként a köztév egyik legnézettebb műsorát a Ridikült vezeti. A hír teljesen váratlan érte. Két felvétel teljesen sminkben hívtak fel egy megbeszélésre.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 15. December 23-a reggel 8 óra Népszabadság online. Jakubcsek Gabriela havi másfél -két millió forint közötti gázsit kapott, valószínűleg ez is oka volt annak, hogy a köztévé kirúgta a műsorvezetőnőt. Mint arról korábban beszámoltunk, Jakubcsek hétfőn a rizikó két felvételek közt bocsátották el. A műsorvezetőnő azt héttel jutalmat kap a stáb, hiszen a beszélgetés műsor az 500. adásához érkezett, tehát azonban a kirúgásáról szóló papírt tolták Jakubcsek elé. A úgy értesült, hogy a közmédia fiatalabb arcokkal javítana a nézettségén, mások szerint túl sokba fájta a Kunigunda utcai stúdió fejlesztése, ami miatt folyamatos költségcsökkentésre van szükség. Tavaly év végén közel 200 főtől vált meg az MTVA, így idén is várható volt hasonló lépés. Jakobcsak kirúgásában ugyanakkor a fizetés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 A karácsony előtti kirúgásokat többen méltatlannak tartják. Sevesi Balázs, Vadó Jan és Rákóczi Feri a kedregeri Morning Show-ban hosszasan beszélgettek arról, hogy kegyetlenül bántak el a televíziós műsorvezetővel és élesen bírálták a köztévét. 2015. december 24-e 0 óra 3:30, magyarul fél 4. Január 6-áig ugye hivatalosan szabadságon van, akkor Gabriela, Gabriella, zárójel 52, veterán, mondom én. Azt tudjuk, hogy az MTV a jövőben belső munkatársként nem tart igényt a munkájára, így a Blick.Hub.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 Vagy az igazságára, de a Mokkában is nagyon szerették a nézők. Ám a csatornánál jelenleg senki sem tudja, mit hoz a jövő, hiszen a Tv2 eladása körüli hírek, az, hogy vajon tényleg Andy Vajna lesz-e az új tulajdonos, vagy esetleg Simicska leős embere, Fonyó Károly nem segít abban, hogy bárki előre tervezzem. Természetesen megkerestük a csatornát, esetleg felmerült, hogy a kirúgás után állást ajánlanak egykori stájuknak, Jakubcsek Gabriellának, de lapszártánkig nem érkezett válasz. Az rtl Klub sajtóosztály a közelgő ünnep ellenére valamivel beszédesebb volt, a legnagyobb kereskedelmi csatorna nem zárkózik el a lehetőségtől, hogy esetleg az ő képernyőjüként térje vissza Jakucse Gabriella. Nagyon sajnáljuk, hogy Jakucse Gabriella ilyen helyzetbe került, természetesen lehetnek olyan műsorok, amelyekben el lehetne őt is képzelni, de általánosságban elmondható, egy képernyőse terveink vannak, azt először veleosztjuk meg, nem pedig a nagy nyilvánossággal nyilatkozta Pécsi Norbert Sándor, az RTL Magyarország sajtókapcsolati vezetője. Szóval az is fontos, hogy maga Jakos Gabriella Gabriela tervezze már valamit a jövőjével kapcsolatban, vagy előre, egyelőre nem szándékozik. Megkérdeztük a műsorvezetőnőt, bli.hu, ám kedvesen csak annyit mondott, köszöni az érdeklődést, de most a szabadság a végéig nem szeretne nyilatkozni.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 Úgy tudni mégis megmarad a köztévén a Ridikül, pedig a karácsony előtt váratlan kirúgott Jakub Gabriella Gabriela vezetésével írta a Bors online. A népszava már a kirúgás híre után nem sokkal arról írt, hogy egy külső cégen keresztül foglalkoztatják vissza, vélét a műsorgyártó Apropó Média KFT fizeti majd ki, ahogy a ridikul összes többi munkatársáit is. Igaz, az Jakobcsak Gabriella akkor még azt mondta, hogy nem kapott ilyen felkérés sem kirúgásakor sem később. Nem tudott hasonló tervről halkó Gabriella sem, az Apropo KFT tulajdonosa a műsorprodukt Nem tudott róla, vagy nem beszélt róla, megfelelő rész aláhúzandó, teszem azt hozzá én.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 kerekelne fél tizenkettő előtt, egy perccel tél előtt. Ciki vagy nem, soha büdös életben nem néztem Jakobcsek Gabriela egyetlen műsorát sem. Fogalmam sincs, hogy mekkora tehetség hozzáértés és szakmaiság birtokában láttál műsorvezetői feladatait a közté különböző szórakoztatóipari ipari produkcióiban. Írja H. Andrea akkor sem kaptam fel a fejem, amikor karácsony előtt 83 éves nagyanyám Sikitofrázt kapott attól, hogy mi lesz vele. Jakupceg Gabriella ridikül című önmagán rajtunk és a közszolgálatot egyszerre túlmutató műsoron nélkül. Ez azt is jelenti, hogy akkor sem kaptam a szívemhez, amikor Sevestén Balázs a hazai bulvár arisztokrácia koronázatlan királya keresetlen szavak kísérletével mondott ítéletet, nézhetetlen elf, de legalább kádrága közszolgálati médiáról, amely szerint a legalja, a prostorság tagadhatatlan következményeként vált meg egyik legnézettebb műsorának házigazdájától, pont karácsony előtt. Aki, mint kiderült, nem tudta, miként fogja elmondani a gyerekeinek, hogy Anyuci holnaptól nem keres bruttó 1,7 millió forintot, borzasztó, meg kell a szívnek szakadni.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 Most nyert értelmet, mennyire szánalmas volt az a népnemzeti, modoros és indokolatlan szolidaritás a közszolgálati televízió sztárjával, akiből így visszagondolva, miért is csináltak mártírt ezelőtt egy héttel. Ha emlékeztetem nem, Csal Jakub csak éppen akkor szerződött a köztévéhez, 2011-et írunk, amikor az intézmény futószalagon vált meg számos alkalmazottjától. Az akkor meglehetősen méltatlan módot kirúgott kollégákkal miért nem választ szolidaritást mindenki, aki most maga alá csinál szegény jakócsek miatt. Az a helyzet, hogy Gabriellánk kamu kirúgásra és érthetetlen ez a külsős baromság, hogy miért kell egy ekkora mamutnak kiszervezni a munkát, teljesen jelentéktel amellett, hogy a köztelevízió minden egyes nap akkor is, amikor vagy ridékű jakócsekkel, és akkor is, amikor nincs távoli országok propagandáját mossa össze az európai kultúrkörrel jellemző populista népbutítással, adófizetői pénzem. Mivel soha büdös életben nem láttam Jakobcsa Gabriela egyetlen műsorát semmi, beszóra elhiszem nagyanyámnak, Sevesti Balázsnak és másoknak, akik nézik, hogy ő készíti az egyik legnézettebb műsort a köztévénél. Csak hogy műsoronként bruttó 65 vagy ezután bruttó 153 ezerét nem dicsőség ez a teljesítmény. Ott nem, ahol folyamatosan hazudnak, híreket hamisítanak, híreket kreálnak és szervilis módon kiszolgálják a rezsimet.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 ha csak fel annyira működnének a jó érzés szolidaritás a társadalomban, amennyire nem működnek, akkor nem Jakupcse-Gabriella köszöni szépen pihenőszabadságát tölti január 6-ig sorsa miatt fosna össze magát bárki.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 és főleg kit érdekel. 2015. december 22 9 óra, 59 perc.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 Mondjuk tudom, miről beszélek. Ezek után egyetlen könnyen sincs Jakub Csak felbontott exkluzív szerződése miatt. Ő az mtv ba szerződött azokhoz, akik most végkielégésével kifizetik és visszafoglalkoztatják az eddig is külső gyártásban készülő műsorban. Tévedhetek, de szaharok rá.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 Sóhaj, panasz 067930995 és 067930996. Figyelek a valamire. Jakobcsa Gabriellának, aki egyetlen SMS-re sem válaszolt. 2015. december 22-én azt írtam, Barcelonában vagyok, de szívesen öntenék belőle lelket. Fiala János, felhívsz, felhívhatlak fél órával később. Majd nagyával fél órával később. December 22-én megpróbáltam. Ha akarsz, megtalálsz. 0670 9300 995 és 0670 9300 996. Figyelek, ha valamire. 16. január 4-e, hétfő van, 3 perccel múlott reggel, 8 óra, egy telefon még belefér, ha van. 0670 9300 995 és 0670 9300 996. Igen. Elég két jöttem, melyesemesek voltak. Egyszer a két SMS, Barcelonában vagyok, de szívesen öntenék beléd lelket, fialajános Felhívsz? felhívatlak fél órával később? Egyébként felhívtam, de nem vette föl. Ezt követően újabb SMS megpróbáltam, ha akarsz, megtalálsz. Két félreérthető SMS és egy nehezen félreérthető hívás, hiszen abban nem hangzott el semmi. 06793095 és 96 először. 067930995 és 96 másodszor. 067930995 és 96, senki többet? Műsort a rádióból. Adunk, kapsz. Fiala János 99. lehet. 99.5 Megvolt a visszaemlékezés, tehát elmondtam a népnek mindazt, amit a történetről hát, tudni kell. csak nem beszélgetem végül, és bolzasztóan nem vagyok bejáratva mi 2013 májusában vagy valamikor körül beszélhettünk róla, amikor én valaminek következtében még ugye ezt a magánéleti szállat is elejtettem, aminek kapcsán valaki nagyon jó indulatlanan kérdezett a nemi közösülés egy olyan módjára, amiről én egyébként egy árvakukat nem említettem, de akkor azt hiszem, hogy a Jakub csak megsértődött rám, függetle attól hogy szerintem nem volt miért, én megpróbáltam.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 Amiről mi itt most beszélni fogunk, eszembe jutott az a Jakub Cseh Gabriel, akit én valamkor a 90-es évek elején megismertem. Én egy tehetséges nő volt, és akivel én együtt dolgoztam. Volt magánéleti is, de ez most több másodlagos. És valójában azt hiszem, azt akartam neki felajánlani, hogy a kutyaharapás törébe tipikus esetét, hogyha van hozzá kedvel. Én komolyan vettem, tehát ez a visszafoglalkoztatás egyebek biztos karácsony miatt ezek eszembe se jutottak, elnézést kérek, ha van miért. Tehát, ha van kedve, akkor dolgozzon itt, annak talán valami anyagi alapját is meg lehet teremteni, de ha nem, akkor, akkor önmagában az a tény, hogy az ember dolgozhat, az sok mindent feletett, de nem beszéltünk egy kúkot sem, és az esetben se, se válaszolt, ami beszélgetése után még nem döntöm el, hogy elmentem-e a kapcsolatok közé, szerintem igen, de az esetben kitörlöm. Két és fél év után ismét szóba.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 Jó napot. Vagy maradjon csöndben. Így, így ahogy mondod. Na most hova lettél. Elhallgattam. El, elmondtam mindazt, ja. amit el akartam mondani, és elhallgattam, hogy el is képes ja. vagyok. Ja, és akkor most mondjam én, hogy én mennyivel elfogultak vagyok nálad. Nem, nem, nem, nem. Hát most. most Mert egy, figyelj, ugye. Egy ugye én el akarom neked. Én, bár egy ha már itt tartunk, ugye. Én azok közé tartozom, azon veteránok közé, akik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 egyszerűen olyan volt, mint egy ilyen teljesen épelméjű hegycsúcs, ami szépen, amire így visz az út. Tehát neki így kell lennie. Ezt lehetett látni, arról a küzről pattant, szuperszónikus sebességre kapcsolt viharzó tinédzserből. És aztán kirúgták a főiskoláról, akkor a majorék segítségével bekerültek, ott két lány truptak ki, sajnálatos módon, vagy nem, ki tudja. Két lány,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 Hát nem tudom, mikor szült, nem is, igazán nem is nem érdekel. A, a Jakup csak tényleg mindig ö, ö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 Hát azért csak elkezdődtek ezek a televíziós női műsorok, amikébből ő már csinált néhányat, és én már akkor ott egészen elborzattam, hogy ez milyen pokoli, amik, amikhez a nevét adja. Már nem tudom neked felidézni ezeket a műsorokat. Jó, én nem tudom, hogy annak idején 2013-ban szóvá tettem-e. De ha akkor azt szóvá tettem, hát, akkor... Hát, te már előtte is. Történt. De nem egy pillanat, nem, nem, nem, nem, csak azt szeretném mondani, hogy amikor ugye arról van szó, hogy a... Tehát, hogy ott kinek a kiciánozott helyén van ő, akkor azért akkor is, és most is el szeretném mondani, hogy ugye DTK-nak ugye azért meglehetősen istelemúltja volt a magyar televízióban, ahol hírolvasóként, illetve híradós műsorvezetőként nem akart közreműködni abban, amit a magyar televízió tett, de ugyanaz, ugyanannak a televíziónak egy show műsorra való ajánlatát elfogadta. E tekintetben, ha már jelenleg fényes égünkön egy ragyogó csillag DTK-én az Akkori szereplését és Jakubcsek Gabriellának a mostani morális megítélését egymás mellett kezelem. Én nem nagyon sírok Détot Kristályért. Akkor, amikor a Jakubcsek beült a Dét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 a Magyarország szeretleket, azt én egy darabból ólintással úgy tudom felfogni, hogy ez, ez, ez magánéleti és sporkasszai tett. Tehát egy olyan helyzet, amikor az ember azt mondja, hogy igen, én elfogadom, mert kurva sokat fizetnek, és ezt a rengeteg pénzt én meg akarom keresni. Mi csinálunk most azokkal a rádiószínű műsort? Értem. Azt kérdezem tőled. Mit csinálunk? Mit csinálsz te? azok a rádiószínházas kollégáiddal, akiket megemlítesz a Facebookos uh -huh. bejegyzésedben, akiknek nem volt exkluzív szerződésük, akik régóta ott voltak, de akik egy olyan rádióban, vagy egy olyan MTVA-ban voltak ott, amely MTVA e, ugyanolyan volt, mint amit most a Jakub kapcsán említették. Ők nem jöttek. Ők ott maradtak. És körülöttük, kicsiánuszták az egész MTVA-t. Ők ott maradtak azért, mert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 liberitás szikrája se legyen benne. Én fényévnyi távolságban voltam, és a palottársággyiek is, a, a, a, a Színházak is sok is fényévnyi távolságban voltak az exfuzik szerződések fizetéseitől.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 Hát 2010 után. 2010 után nem jelenhetett meg ott. Hát akkor. Két, most az, a a szuknál jelent meg a baló. 2010 után nem jelent akkor, meg. A, a szúknál jelent meg.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 akkor azt gondolom, hogy ez egy tiszta képlet az MTV-a szempontjából, és ahogy én megismertem az mtv ot tökéletesen tiszta képlet. Hogyan viszont? gondoltál? Ö, hát tulajdonképpen arra gondoltam, hogy az ember saját magát tudja egy tiszta képletként értelmezni, meg annyi a történet közepette. Hát, de, de. Nem tudom, ö, nyilván az ember egyrészt próbál túlélni, vagy én ember próbál túlélni, és egy éven keresztül, amikor arra készültem, hogy ki fognak rúgni a, a rádióból, azt megelőzte a, a Gazsuel Ferencsnek egy velem való elbeszélgetés, ami arról szólt, hogy ha nem megyek el közös megegyezéssel, akkor le fog venni a műsorokról, és mert hogy megbízhatatlanná váltam a számára, és valószínűleg nem a zsebtolvajlásra gondolt. Azt mondta, hogy a riporterség az egy bizalmi feladat, és én meg, meg, elvesítettem ezt a bizalmat, és onnantól kezdve egy éven keresztül ö, egyrészt felvettem a fizetésem, másrészt megpróbáltam azok között, a keretek között a leg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 Egyáltalán elgondolkodtató, és ö, ö, azt hiszem, hogy az NTV arra mérhetetlenül jellemző a cinizmus, hogy nem beszélik meg vele. Tehát, ö, ha, ha én nekem exkluzív szerződésem van ezzel a céggel, akkor az a legkevesebb, hogy behívnak, és azt mondják, hogy kedves izékém, az a helyzet állt elő, hogy nem akarjuk igazgatálkodni. A... De hát most pontosan arról beszélünk, hogy egy tiszta képlet a, múlt, a múltban e, már nem előállítható, e, de tiszta képlet még előállítható. E, úgy a... beszélve Jakub csak Gabrielláról, nagyjából, mint hogy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 Készül. Kis külső gyártásban készült, hát ki a fenét ér? Én ezt értem, de imáron fizetési listáját tekintve nem az MTV át fogja nyomasztani, a csak Gabriella-nak a gázsia. De miért mondod ezt, amikor 2016-ig az mtv nak szerződése van a, ennek a, a halk Gabriella cégnek? Én ezt értem, de csak az, arról beszélek, hogy ez másfajta pénzügyi technikával történt, de szeretném befejezni mondatot. Bocsánat. Azt kérdezem tőled. Uh...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 És ez 2016. januárjában tovább folytatódik, csak másfajta pénzügyi eszközökkel. Hogy a, hogy a Jakub Csáll mennyire lesz nehéz? Hát, mit? hát most eddig se volt neki nehéz semmit sem megtenni. Most hirtelenjében ez mitől lenne nehéz? De, Ugyan, meg, az, ne, figyelj, ne, figyelj, én az indulatodat mindig tiszteletben tartottam, lefelé nem értettem veled egyet. semmi. Erzsi, mind, Erzsi, mind, Erzsi, mind, Erzsi, mind, Erzsi, itt beállt egy olyan szituáció, egy klinikai halálállapota,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 Egy ismerősöm az apja segítségével nagy fába vágta a fejszéjét. Boltot nyitott. Almamut egy földszintje. Az Almagyárban, ez az üzlet neve, főleg almajelű telefonokat adnak, vesznek és cserélnek, de persze van egy más mobil meg kiegészítő is. Megígértem, hogy segítek. Állom a szavam, de ennél több kell. Vásárlók. Ha tehát ezentúl elromlik, vagy új kell, nincs mese. Irány az Almagyár. Mamut egy földszint. Utóirat. Nyitva már csak a hét-hat napján. Hogy melyiken nem? Találják ki. Reklám. Sporthírek és sportesemények élő közvetítések minden mennyiségben. sporthírügynökség.hu Sándor Elzsé második rész. Azt kérdezem tőled, némileg eltávolodva ettől, de ugyanitt maradva, hogy mit kezdjünk Sevestén Balázsjal, a Klasszefemen, mit kezdjünk Vejszer Alindával, a hírtévén gazda Albertel a magyar nemzet online-on.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 még a Sebeszén is fel akarom Bocsán. azt, bocsánat, csak meg mert azt hiszem, hogy a Sebeszén Balázsnak kutya kötelessége megvédeni a Jakubcsek Gabriellát, Tisza sor, hogy nem vette észre azt, hogy eddig is ugyanaz történt, és a Jakupcsek abba az MTV-ába ment ahová. De Jakupcs ja. a Sebeszcsének ez a műgyűlölő, nőgy, szexista baromságai, amit ő nyom hosszú-hosszú évek óta minden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 Uh, szembe kell néznie azzal, hogy vagy partikuláris helyekre kerül, vagy kikerül a szakmából, mert ma Magyarországon a Sándor Elzsi Fiala János tengelyben nem fog tudni úgy elhelyezkedni, hogy arra Sándor Elzsi vagy Fiala János oké nyomjon, független attól, hogy senkit se érdekel az, legfeljebb most téged meg engem, hogy mire kinyom oké -e, Hogy nem. Igen. nem. De azért itt, itt van egy-két dolog, amit, amit én nem pontosan értek. Tehát az, hogy, hogy, hogy, hogy azt mondod, hogy, hogy megvált, vagy hogy... hogy, hogy, hogy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 Egyszer csak azt mondta nekem műsorom végén, amikor lehetett tudni, hogy én ott lógok Dobos menyhértnek az akasztóján, eh, aki egyébként egy értekezleten összetévesztett Ubershozki Péterrel, és a teljes szöveget úgy mondta el nekem, mintha élenik. Tehát közölte, hogy ezentúl két ember fogja vezetni a műsort, Ubershozki Péter és Szenes Andrea, és ezt mondta nekem, és a végén odamentem hozzá, és bemutatkoztam, és Erzsi ott volt egy teljes táv, megkövülten nézte ezt a beszélgetést, és nem mondta meg Dobos menyhétnek, hogy összetévesztette Óbersorszki Pétert fiala Jánossal, annyira, hogy az egész televízió Óbersorszki úrnak szólított engem, abban az időszakban, a magyar televízióban két Óbersorszki Péter volt, Óbersorszki Péter meg én. Meg persze. És ott ült Naiman Gábor, aki egy általában sokra értéket, de még mondjam végig a teljes mezőnyt. És ebben a szituációban, ahol egyik nap tudtam, hogy fogok vezetni, a Falk műsort vezetne, másik nem, mondta nekem ártatlan szemekkel Szilí hogy ma megyek az élesben felvételére, de ugye már nem vagy ott, valamilyen mondatot mondott hát, nekem, és én azt soha a büdös életben nem tudtam neki megbocsájtani. Tehát én azok közé tartozom, mi kettőnk között sok hasonlóság van, leginkább valószínűleg, ami mind, minket összeköt, két dolog, az igazságérzetünk, ami természetesen megcsalhat bennünket, de ami ennél fontosabb, vagy legalább ennyire fontos, az indulatunk. Igen, és benned is, meg magamban is. Hát ugye ez a szerénység, amit szeretünk magunkban. De azt kérdezem tőled, hogy, hogy, hogy mit csináljál, tehát érted,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 hogy Civiárt. Patiro. Mindegy. Attila, nem mindegy. Őt, nevekkel ne, megtanultuk a rádióban, a nevekkel nem császár. Attila. ez ja, ember elmúlik 50 éves, akkor úgy ne kezdjen el olyan. Igen, tudom, ezt, e, igen, ezt mondta nekem annak idén a sziát. Igen. Ezt, klassz, nekem, az akkor az mondta annak idején, és tényleg így van, akkor még el tudtam kezdeni, nevekkel mondat az ma már nem. Tehát ott a császár Attila talpig öltönyben és beszélgetett valakivel, és elhűltem, és azt mondtam, hogy Jézus Mária, mert nem akarom tudni, hogy mit beszélni. De olyan visszatérve a, a Csakre, mert azt mondod, hogy kinyilhatott a szeme, és megváltás. Azokban között a, a, a cikke között, amit Elnézést, jelen pillanatban a főszerkesztő D. Horváth Gábor. Nem a Vekerle. Nem a Vekerle, bocsánat. a Vekerle. Nem is D. Horváth Gáborról nem tudok olyan jót mondani, mint Vekerle szaboltság. Én se tudok. Már, bar, akkor akkor persze van, én ugye emlékeztem, hogy a Vekerle. Hát akkor ennyire vagyok felkészülve magyar nemzetben, mert hogy egyáltalán meg is nyitom. Hát most bocs. De meg... Jó, csak az, az, az, az, attól még van neki főszerkesztőhettese, a szerető oh, Szabolcs. A változ... Hát akkor az, most akkor ugorjuk ezt, amit törölve. Bocsánat a hallgatóktól meg tőled. Visszatérve a Jakub Csekre, hogy ki nyírt szeme, vagy nem nyílt ki a szeme. Azok között, a cikkek között, amiket sem létszél, mielőtt elkezdtünk beszélgetni, mert ezt még nagyjából hallgattam, nem semlészed de azt, amiben az van, hogy Jakub csak azt mondja, hogy ő rettenetesen beteg lett, szinte azonnal elment a hangja, és egyáltalában nem tudott volna visszamenni a felvételekre, mert olyan sokként élte meg ezt a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 Pillanat, amikor ő azt nyilatkozta, hogy nem tud beszélni, ne azért is nem veszi föl a telefonokat, mert nem tud beleszólni, és ezért csak írásban képes, ezek így ezek megjelentek itt ott a Facebookon láttam ilyen megosztásokat, ezek már arról szóltak, hogy, hogy lehessen vissza út. Tehát senkinek nem nyílt ki a szeme a szem egyetlen egy felé nyílt ki a szeme, hogy hogyan lehet ezt a dolgot. Jó, még egy utolsó kérdés. Sinem. Azt kérdezem tőled, hogy adott esetben ez téged megakadályozza -e abban, hogyha egyikben közlekedsz, akkor csak Gabriánlá vagy megkérdezt tőle, hogy hogy van. Mert. De én nem érdekel, hogy hogy van. Ja. Hiszen ő se kérdezte meg még tőlem soha, hogy hogy vagyok. Oké, okay. köszönöm szépen a rendelkezésre állást, örülök, hogy hallottak. sajnálom az apropót. Köszönöm. Sándor Ezsébetet hallottak. A mai műsor valójában véget ért. Kizárólag akkor tart tovább, hogyha önök ebben a témában megszólalnak. Mondhatnám, hogy bármi másban is, de arra már volt idejük, de ebben a mai műsorban még sohasem volt 8 óra 47 perc. 0679.3995 és 0679.3996 Figyelek, a valamire. mire... Köszön, Jó reggelt. Jó reggelt. A veger szabad a kapcsolatot szeretnék tenni. Igen. A Magyar Nemzet hétvégi mellékatének a főszerkesztője lett a Margitai Gábor távozása után. Igen, ezt, ezt mondta Sándor Erzsé, és ez így is van. Szerkeztél. Igen, de abban én kiavitottam őt. Bocsánat, a javítást nem hallottam. Oké, okay, rendben van. Köszönöm a segítséget. 0679300995 és 0679396 szemozorosítóval nem rendelkező hívókkal nem beszélgetek. Annak idején a Magyar Rádióban a 80 években ilyen ebben nem punkrétan ebben, mert ilyen nem volt. Kezdtem el műsorokat vezetni. Pillanatig nem aggódom amiatt, hogy ennyi telefon futott be, a lét nem lét, és a saját létezésünk nagy kérdéseiről van szó, akkor is, ha betelefonálnak, akkor is, ha nem. Ezt a helyzetet nem az minősíti, hogy ennek betelefonálnak-e, ezt a helyzetet az minősíti, hogy ez van, és ehhez kell viszonyulnunk minden nap. Kit is érdekel, hogy mi van a Jakub Csak Gabriellával? Nem, ez a műsor itt nem Jakubcsak Gabrielláról szólt. Kicsit hangosabban nem tudna De azt mondom, hogy ez a misor, ami elhangzott, nem Jakubcsak Gabrielláról szólt. Hát persze, hogy nem róla szólhat. Tudjuk, hogy az MTV a micsoda, totál mindegy, hogy most ki van ott, meg volna Valaki azért megy oda, mert föl kell maradnia, és életbe kell maradnia. De egyébként egy elképesztő egy tar tartalmú társaság az egész, úgyhogy... De ön eddig nem tartotta fontosnak, hogy elmondja a véleményét, mégiscsak most találta valamiért fontosnak, hogy betelefonáljon valószínűleg, nem véletlenül. Jó, ja, hát inkább lerakom, már alig hallom valamit, nem tudom. Szerintem nem vesztettünk sokat. Mondhatnék, de amit akartam mondani, ezt kérdésként tettem föl. Ha önökben van bármi a megosztható másokkal, akkor tegyék. Ha nem, akkor 9 óráig adok önöknek időt, 9 óra után pedig felhívom papírt, és utána elköszönök. Útólag mindig megszoktam bánni azt, hogy önöknek időt adok, de mindig megadom, mert van, aki későn ébred, van, aki sokáig gondolkodik, van, aki arra gondol, majd én leszerelem őt. Holott ezek olcsó kifogások. Ha valakinek van mondandója, most mondja el. 0670, és 0670, 93996. Figyelek, ha van mire. ha egyszerűen csak elmondják, hogy, mert mondjuk nem is hallottak az egészről, hogy mi jár a fejükben ennek kapcsán. Mert hogy jár valami, azt tudik. És most hirtelen a Jakub Csakkel való szexuális életemben se fognak tudni belekötni. előcsalogatnám Önöket a bokorból, de erőnek erejével nem teszem attól elijed a nyúl. Jó reggat! Jó Amiről te beszélsz, hogy az ember nem hagyja ott a vendégeit ebben a szituációban sem. Most ugye mondhatnám hangzatosan, hogy a kapitány hagyja el utolsóként a süllyedő hajót, és a Jakub csak ennek a műsornak a kapitánya volt, mint műsorvezető. Ezek után, ha oda valaki elmegy vendégnek, az jól nézze meg maga. Oké. Okay. Hát ez az. Cisár Jennőnek pedig lett egy új jelképe, vagy egy ilyen új szimbólum, amit az óvodában a sícipő. Nem csak óvodában van nekünk rá a barátaim. Jelünk. Mi van kis szívem? Az a baj, hogy ő egy, nem egy, nem egy jó ember, tudod, tehát. Euh, tehát ő, ő egy. Jó, figyelj, de akkor mi nem mondott lesz adásban? Jó, mindjárt visszaivlak téged, jó? Csak akkor már megvárom a híreket, jó? Visszaivlak. Van egy lemez, annak az a cím, hogy Livz zene, lehet, hogy ez az. 9395 és 0793996, akit az előbb egyébként nem hallottak, ő Vahor András volt, őt nagyjából 5 perc múlva visszahívom. Ő majd arról fog beszélni, ha minden igaz, hogy Nagy Navaró Balás hogyan küzd a magyar televízióval szemben. Rámondtam azt, hogy ő egy hamis proféta, de ez egy újabb beszélgetés lenne, ezt perc múlva meghallgatjuk v hívászámazonosító nélkül telefonál, és ha azt mondom neki, hogy nincs adásban, akkor még megmétheti a becsületét, és bebizonyíthatja, hogy ő egy olyan telefonáló, akinek, ha már nincsen azonosítója, nem tartozik az alkalmatlan, a műsor szempontjából alkalmatlan figurák közé, tehát automatikusan nem kellett tenni a telefont, aki automatikusan leteszi arra a telefont, hogy nincs adásban, az az bizonyítja ezzel, hogy jól tettem, hogy nem tettem adásból. 79395 és 0793996 Rocktar a rock zene legnagyobbjai Hard rock, metal, west coast, progressív rock a Rádió Q99.5 műsorán MG-vel minden szombaton déltől egyig szülői felügyelettel vagy anélkül Nincs korhatár Holland érkeznek Magyarországra egy több hetes nemzetközi hadgyakorlatra. Idén folytatódik a NAV átalakítása. Erős földrengés rázta meg Indiát, legalább hatan meghaltak. Az MTI híreit Szelják Szélviától hallják. Éves szinten átlagosan 24 ezer forinttal nőnek a nyugdíjak 2016-ban, mondta Rétvári Bence az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. Januártól 1,6 kal emelkedtek a nyugdíjak, ami több mint két és fél millió embert érint. Az átlagnyugdíj összege havi 120 ezer forintnál is több. Az államtitkár azt is mondta, hogy 2011 és 2015 között a nyugdíjak átlagosan több mint 21 kal nőnek. Vásárlóértékük pedig 8,6%-kal javult. Hamarosan holland katonai egységek és harci járművek érkeznek Magyarországra, egy nemzetközi hadgyakorlatra. Írja a Magyar Nemzet és a Magyar Idők. Január 16-a és február 26-a között Várpalota Challenge fedő fedőnéven a holland haderőt ér vissza a bakonyi gyakorló és lőterekre. 2700 fővel érkeznek páncélozott járművekkel, helikopterekkel és szállítógépekkel. Holland vezetésű nemzetközi hadgyakorlatot Legutóbb 2014 tavaszán tartottak Magyarországon. Idén folytatódik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakítása. A tervek között szerepel, hogy NAV kirendeltségek nyílnak a kormányhivatalokban. A Magyar Idők azt írja, hogy az ehhez szükséges lépéseket március végéig határozza meg a kabinet. így az elképzelés feltehetően már ebben az évben megvalósul. A változtatás után könnyebben juthatnak adóügyi információkhoz a cégek és az állampolgárok, csökkenhetnek a hiányosságok, a tévedések, és így apadhat a kirót bírságok, Összege is. Felborult egy sertéseket szállító teherautó lakiteleknél a Tisza Alpárra vezető úton. Az állatok egy része elszabadult. A műszaki mentést a tűzoltók megkezdték. Az érintett útszakaszon csak az egyik forgalmi sávban lehet közlekedni. Erős földrengés rázta meg India északkeleti részét a Mianmári határ közelében. A Richter skála szerinti 6,7 erősségű földmozgás összesen 98 millió ember lakhelyét érinti. Mainpour állam székhelyén több épület összedőlt, megszakadt a telefon és az áramellátás. A romok alatt eddig 6 holttestet találtak, több százan megsérültek. Hideg lesz ma is egyre több felé havazással. A havazás, hófúvás és az extrém hideg miatt tíz megyére adta ki figyelmeztetést. Napközben mínusz kettő, mínusz késő este mínusz 4 és mínusz kilenc fok közötti hőmérséklet színű, de az ország nyugati részén a derült tájakon mínusz tíz foknál is hidegebb lehet. Ha nem mindegy, mi szól? Rádiókó 99.5 jó A széja nagy Balázs, 2015. 10-én, 4 éve kezdődött az észségsztrájk, 4. esztendeje 2011. december 10-én, 14 órakor kezdődött a Kunigunda észségsztrájk és a tiltakozás a közmédia hírcsalásai ellen a hírhet Lomnici kitakarásos botrány kapcsán. Ma már jogerics bírósági papírom van arról, hogy jogszerűen neveztem hírcsalásnak a történteket, ugye ez erre vonatkozik. A hírcsalások közvetlen felelőseik közön azonban csak élő Gábor hírigazgatónak kellett az isrészt rájt távozni, a többiek maradtak. Kettőnket szakszervezeti alelnököket fenyegetések után 27. i de tevert 27. érendkívüli felmondással kirúgtak, miután karácsonykor kerítésekkel próbálták a tiltakozókat eltávolítani. Holnap a Munkahogyi Bíróságon már megismételt első fokú az ötödik bírónál folytatódik a rendkívüli felvontás jogellenességének megállapítás iránti perjé a nagynavaró vallás 2015. december 10-én. Még egy kis türelmét kérem. Uh, Vahorn Andrásnak, mert uh, ha már az ő személyét fogja beemelni a műsorba, Vahorn András, akkor szeretném azt is felolvasni, hogy mit írt Nagy-Navaró Balázs Jakubcsek, Gabriella kapcsán. Olvasom. 2015. December 21-22 óra 32 perc. Nem felejtem Jakopcsek Gabita vagy kirúgás karácsonyra. Az MTV a megint jól időzített karácsony helyett a kirúgásokat adta át, mint egy 130 dolgozójának. Ezt tették négy évvel ezelőtt is nehogy már a kis rabszolgák nyugodtan ünnepeljenek a családjukkal. Nem volt elég az addig lenyel stressz, amikor a politika látványosan kezdte felszámolni a közszolgálatot, olyan vezetőket rakott oda, akik nem csak szakmai tudásuk hiányoltak, és vannak, de emberleg is alkalmatlanok az irányításra. nem túlzás, hogy terrorban kellett teljesíteni, és úgy, hogy ezt megkívánták, nem volt szakmai érv. Márpedig az újságírás egy kreatív tevékenység, amihez szükséges egy megfelelő lelki állapot. És működött a dolog, hiszen mindenki féltette az állását, mert jól tudják, mi a helyzet a munkaerőpiacon. Jakub amit nem féltem, mert magasan képzett szakmailag, és annyi műsort készített már az életében, hogy bárhol megállja a helyét. De hogy két felvétel között mondják meg, hogy ki van rúgva, az azért sokat elmond. És gondolom, az ő is beleégett ez a nap, akiket négy éve bocsájtottak el azóta sem álltak talpra szerkesztők, riporterek volt, aki öngyilkos akart lenni, volt, aki három évi kuporgatott, hogy be tudja fizetni a tévéjét és megkapja a megérdemelt nyugdíját. Én is érintett vagyok, 15 év után három évvel a korkedvezményes nyugdíj előtt egy fogyatékos gyerekkel lakásítell támasz nélkül tettek az utcára, a legidősebb voltam a szerkesztősével, a legtapasztaltabb és a legrosszabb szociális helyzetben. Természetesen, hogy nem érdekelt a vezetőket, a számtalan kedvény kirelem hat meg maga még három évig után el elmegyek. Hadd húzza meg magam még három évig után elmegyek. Persze az én kis fizetéseben kellett akarékoskodni a cégnek azóta, 22.800 forintból élek, és volt bátorságom elmenni a munkahelyi bíróságra és harcolni, mert nekem csak ez az egyetlen fegyverem maradt. Nem mondom, hogy nem kell lelki fekvőtámaszt végeznem, és elhitetni magammal, hogy értékes ember vagyok, és még arra is van erőm, hogy a gyerekemet nyugtassa, mert szinte hamarosan utcallakúk leszünk. Természetesen munkát nem kapok sem médián belül, sem azon kívül, ugyan kinek kell egy 50-es nő és egy, egy 50-es nő, és az a szakmai tudása, aminek egy részét Feledi Pétertől tanultam. 50-es nő, nem értem. Hova süllyedtünk, és most arra ahhoz se hadd fűznek kommentárt, hogy milyen az, amikor valaki a szakmai tudását Felezi Pétertől tanulta. Hova süllyedtünk, és senki nem meri felemelni a szavát, hol a szakszervezet, az érdekifiseleti szervek egyáltalán maradt, még olyan dolgoz, aki tudja, milyen egy közszolgálati televízió. Írt a te december 21-én Nagy Navarro Valázs. Szia, édesem, lehet? Még nem? Jó, oké. Boldog új évet! Boldog új évet! Hallottál, most felolvastam a Nagynavaró Facebook oldaláról? Igen, nagyon örülök, hogy ilyen tényszerű vagy. Hát igyekszem legalább. Másod ezeket, hogy mindenki képbe legyen. Igen. Ne figyelek! Hát én azért hívtalak csak fel, hogy ez megtörténjen, amit most megcsináltál. Tehát van egy ember, aki 2011 óta, egyébként ugye MTV-s alkalmazott, 2011 óta protestál. Az MTV előtt van egy kis lakókocsi, és volt, hogy ott lakott ebbe a lakókocsiba. Ott ül előtte, ugye hát ismerjük a sztorit, hogy először a, a bejáratnál, aztán onnan elodébrakták. Tehát van egy magyar ember, aki ilyen következetesen kiáll, Azért, amiben hisz, és ami engem bánt, hogy bántott mielőtt fölhívtalak, hogy amikor erről a témáról beszélünk, akkor őt meg se említjük. Illetve, hogy hát igazából nagyon kevesen állnak mellé, eh, annak ellenére, hogy én úgy látom őt, mint egy különleges hőst, akinek nem nagyon van párja. És az, amit most az előbb felolvastam, nem olyan emberben kelti, független attól, hogy ő milyen szakmai múlttal rendelkezett, vagy sem, mint akit beraktak és kivettek a miralit hűtőből, és az állagom már nem egészen az, mint amilyen eredeti volt, ami persze hát nem nagyon csodálható négy év ilyen tevékenység után. Nem, egyáltalán nem. Nem, és hát nagyon tényszerű volt, látod, tehát te nem azt, hogy a jakurcse bezzeg, aki eddig kinyalta a segétleg segít meg így, meg úgy, amíg én kint éheztem a lakókocsimba. Nem mondott ilyet. Ez is. Hát én nem akarom, én nem ismerem ezt az embert. De ez számít. egyébként, mit fémjelez. Nagynyabaró nagy tevékenysége számodra, mit fémjelesz? Nagy nyabarok vallás tevékenysége, azt jel, kép, hogy hogy 2011-ben óta egy ember. Folyamatosan tüntet, életét, megélhetését kockára téve, az ellen, hogy a közmédia, a kormány ki feltétlen szörcsöve legyen. Ez jelenti. Én nem ismerem, hogy ő, hogy ő hol tanult, hogy ő, ő mit... Meglátogattad valaha is ott? Én mindig, ha bemegyek nagy ritkán az MTV-be, már mostanában már ugye nem nagyon hívnak, akkor mindig oda megyek hozzá, és eltöltök vele egy időt, és beszélgetek vele, hogy hogy van. És szoktam neki mondani, hogy miért odarakja a francba, ki a kunigundába a lakókocsiját, miért nem a parlament elé, mert ott a kunigundában senki észre se veszi, az emberek el is felejtették 150-szer az elmúlt öt évben, néha ezt elmondom neki, de azt mondja, hogy ő ezt így gondolja. Erről most többet veled nem nagyon akarok beszélgetni, inkább beszélnék rólad, mert azóta nem beszéltünk legalábbis a nagy nyilvánosság előtt, de szerintem a nagy nyilvánosságon kívül sem, hogy szereplést vállaltál a hírtelevízióban, amit legutóbb is néztem, amikor a Jolly Joker havas herék is feltűnt, ott talán Usztis Mátyás ült ott abban a székben korábban, de szándékosan nem mondom, hogy annak a széknek a helyén. Kicsit csodálkoztam, és most megkérdezem tőled, hogy hogy érzed magad a Hír televízióban ebben a műsorban? Csak egy kicsit szeretnék korrigálni, Usztis Mátyás ott ült, Avas Henrik egy másik kollega helyén ült ott. A következőről van szó, megkerestek engem, hogy, legyen egy, ilyen, hogy egy beszélgetés műsorban vegyek részt, és én azt mondtam, hogyha ebben a beszélgetés műsorban a beszélgető társak között lesz a jobb és a oldal legszéléről is képviselő, tehát jobbikos vagy kommunista, és így tovább, illetve a kettő között, akkor nagyon szívesen, mert én nekem a művészeti tevékenységem mellett nagyon régi problémám az, hogy egyfajta párbeszédre van szükség, amire mi képtelenek vagyunk, és ezt. Ezt valahogy mégis lészre kell, de képtelenek vagyunk, már úgy értem, hogy nem Ennek a műsornak a fennállása alatt, ez a műsor talán most már megélt két vagy három, vagy talán négy hónapot is, tehát több mint tíz te ebben tapasztaltad valaha is azt a párbeszédet, amit te egyébként hiányolsz? Egyre jobban, de még nem, még nem alakult ki. És ki van abban a társaságban a baloldalról? Lennek, megjelenhetnek a vélemények. Tehát hagy mondjam végig, volt ez az egyik felvétételem, a másik pedig, hogy hagy mondjak azt, amit akarjak, illetve megfigyeltem, hogy nem -e vágták ki egy-egy olyan gondolatomat, amit fontosnak tartottam, kiderült, hogy nem vágták ki, úgyhogy nagyon szívesen részt veszek ebben a műsorban. Ki képviseli ott a baloldalt? A baloldalt az Konok Tamás képviseli. Egy, a, a, aki Péter, nem? Kösz történész. Ő nem Péter? Mi? Konok Péter, persze. Én nagyon szeretem őt is. A jobb oldalt, e, illetve a szélső jobb old, néha Úztics bácsi, de egyébként Gaudi nagy Tamás szokott beülni, amikor éppen nem küzd ugye Brüsszelbe legutóbb nagyon érdekes, képzeld el, azt mondja műsorban, és ez benne volt a műsorban, nem hiszed el? Tehát bele lett vágva. És most jövök Brüsszelből, ahol uh, orosz politikus barátaimmal járgyalók, akik megígérték, hogy visszaszerzik nekünk Erdélyt, a felvidéket és az elcsatolt részeket. Képzelde, el, ezt mondja, és erre senki nem reagált később a sajtóban. Talán nem vették komolyan. Hát nézz oda, hát azért ez a figura eléggé prominens személyiség a, a jobbik környékén, nem? Miért? Hogy, hogy nem vették komolyan? Hát hogy talán még sem olyan komolyan vehető személyiség a, jobb, a, a jobbik hát, környékén. komolyan vették, amikor, amikor elkezdte a, a, a barcogást. Nem vette senki, ki jötték. Hagyjuk már ezt a ügyét. Na, pont erről van szó, senki nem hülye, és mindenkit komolyan kell venni. Köszönöm szépen, Bahornadás halottak. 0670 és 0670 m és öltesul 79.395 és 96 először részleteket hallottak. Jan Gárbarek, Dresdai dupla lemeze, Jan Gárbarek, All Those Born with Wings, Billowso, Film Filmtracks. és két Jah Babel lemezből. Ezek szolgáltatták ma. az zenei hátteret. Néha nem is a hátteret. Jan Garberek szopran és tenors saxofon, Rainer Brüninghaus... Keyboard és zongora Manu Kacsi, dob és Yuri Daniel basos gitár és 2009-es lemez 2007 október 20-ön Rögzítették Dresdában. és 0679 másodszor... 995 és 96 senki többet? Ficsának szignált kérek. Rendben van. Halló? le, a műsort a Pecsabolha piac támogatja. Gyere, be. mindig nagyon jól tudod, hogy szignállal kezdünk beleértve, hogy amíg nem veszed föl, addig nem kérek szignált. Világos. Mi a helyzet? Köszönöm a kérdéset. Meg az első. Új éviból hapíjatszunk ezen a hétvégén. Nagyon. De nem ott fáztál meg, vagy ott fáztál meg, mert te nem volt ilyen a hangod. Nem, nem, nem, talán ezek kicsit a reggeli, nem tudom, tehát most, most nem, nem, nem fáztál meg, én az ünnep alatt voltam megfázva. Nem, nagyon hideg volt, tehát azt tudom tudom, hogy, hogy azért a látogatottság jó, jóval kisebb volt. Na. Kevesen voltak, igen. Nagyon, nagyon, nagyon, nagyon. Hát ugye meg az emberekben még mindig azon, amit mindig mondott, hogy nem kell mondanom, sajnos, hogy azon, hogy mindenkinek a tudatában az... Most Péter, nem, nem, ne, ne kavarjuk. Van olyan, amikor az ember visszaszámolhat a teljesetetben, ez a visszaszámolás, ez teljesen jogos, legfeljebb nem tudod, hogy mihez képest, de azt, hogy ennek vége lesz, záros határidőn belül, heteken, hónapokon belül, azt lehet tudni, és immáron ezügyben rejtélyes mondatokat sem kell mondani, sok tényezőn múlik, hogy ez hány hónap vagy hány hét, beleért vagy a munkálatok, hogy haladnak, beleért vagy hogy alakul a te személyes viszonyod a Petőfi csarnok bérlőjével, de az, hogy ez a visszaszámolás megkezdődött, ez immáron nem szóbeszédtárgya. Így van, így van, így van. Így van. Itt már csak a mikorja. <gül> Mikor? Az következhet. Mindegy, nagyon szép volt az ünnep, mindenki nagyon ülesznek, ez a családunk is, ez az a vendégeink is, jó hangulatban mentek el és jöttek vissza, tehát ez a lényeg, hogy azért azért a reményhal megúttal szokták mondani, és mi jól érjük magunkat, és az új piassza figyelünk jobban ez a lényeg, amit nem sokára majd megnyitunk. De az egyelőre még mindig annak az irodaháznak a környéke, amely irodaházat azóta az, igen, igen, igen, az... sem bontották le. Össze, vagy a javítást azt elkezdtük az engedélyeknek a... Papír papírmunkáját azt leadtuk, tehát a gyakorlatilag most várunk. Jó, hát én egyszer szívesen elmegyek oda veled, hogy mutasd meg, hogy ott hogyan fog létezni egy piac, mert azt jelen pillanatban én a helyszín ismeretében el nem tudom képzelni. Hát vannak rajta nagyon szép, vannak nagyon szép terveink, tehát ugye gyakorlatilag. Én most nem a tervekről igen. beszélek, én arról beszélek, hogy mi a realitás. A realitás az, hogy a tervek szerint az minden megvalósítható. Én ezt értem, de hogyha netán véletlen, de Isten ne adja, holnap új helyszínt kéne keresni, akkor ez holnap nem igénybe vehető, vagy igen. Nem Jó, magyarul, magyarul, magyarul ezen a héten igen. nagy valószínűséggel az vár ránk valamikor pénteken, hogy arra hívjuk fel az emberek figyelmét, hogy szombaton és vasárnap ismét gőzerűvel működik a Petőfi Csarnok igen. Bolha Piac igen. a Város igen. igen, igen, igen, igen, igen. Nagyon szépen köszönöm, Péter. És Boldog új évet kívánok neked. Viszont kívánok mindenkinek a hallgatóknak is köszönöm. A műsort a pecsap Bolha Piac támogatta. Sok mindenről nem meséltem, ami velem történt, és ez még egyrészt behozható, bár minden nap kísérletim is, az minden nap utolsó adás. Másrésztről meg... Hát azt akár is lehet mondani, nem amikor az ember végül is csak a környezetével foglalkozik, és saját magát háttérbe szorítja. És ezt csak azért említem, mert volt egy e-mail, amit kaptam a Petrifi csarnok, megszűnése kapcsán valaki boldogan írt nekem, hogy végre megszűnt ez az álkereskedőkkel, mert egyébként máshol professzionális módon működő kereskedőkkel működő Borzadom, és hogy ő ennek mennyire örül. És hát akkor nem tudom már, mit írtam vissza neki, egyetlen visszaírtam neki, de nagyjából azt írhattam volna vissza neki, hogyha sohasem legyen ennél nagyobb örömet. Tehát hogyha végül is ez ekkora örömet tudott neki okozni, hát akkor, akkor nem tudom, keressem valami új dolgot, aminek a megszűnte szintén ekkora örömet fog majd kiváltani belül. 9 óra 29, 26 másodperc van, 30-ig várok, addig ha befut egy telefon, fölveszem, ha nem, akkor ma 9 óra 30-kor véget ér 2016. januárjának első élő lebonyolítások. Egy fejeltsége, amely egyben természetesen kísérleti volt, hogy utolsó-e, az majd holnap kiterül. 9.29.44. A elkészítésében a vadasműveken a Jó szerencsén kívül Csalóczki Zsolt volt még segítségemre. 53. 57. Ne húzzunk rá még 12 másodpercet a szaunában is úgy szoktam. 7. 10. 12.